Inna alhamdulillah, na'meduhu, na'sta'inuhu, na'sta'inuhu, na'sta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min sharuri anfussina wa min seyyati amalina, man yahdihillahu falamud illa lah. Wa man yudhil falahadi lah. Wa ashkada in la ilaha inna Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashkada anna Muhammadan abduhu wa rasooluhu, sallallahu alayhi wa alayhi wa ashabihi wa min terbihuhu, iksan illahi wa min deena ma'baad. Fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul haditha di Muhammed sallallahu alayhi wa sallam. Va sharr al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin la laq wala lafi'n nab. Došli smo do poglavlja mubtilatu salat, odnosno stvari, dijela i riječi koje kvare radnje koje kvare namaz. Povinika po uglavlje tako da nećemo uzmati vremena i zahtijevat neki posebne detalje uzalavu pomoć. Počet ćemo od hadinsa, koji biljež muslim svoj sahihu, od Muawije ibn Haqama i u kojem on kaže, Bajnama ena usallima Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, hida ati sa regjilun min dok smo mi klanjali sallallahu sallallahu alaihi wa namaz, kaže, jedan od je kihnu na kaštelci. A bilo u namazu znači, se apultu i znači, jerhamu kella. Znači u namazu, toku namaza kaže ja sam mu rekao jerhamu kella. Hadis govori o tome kako, kako su u početku, u po, znači u početku propisivanja namaza, bilo je dozvoljno da se u toku namaza govori. <clears throat> da se nešto kaže, recimo dođeš, zakasniš u namazu i, i što ka, čim možeš nas pitaš njega na kojim smo rekati, I tako da neke stvari razgovaraš. Naci to nije kvarlo na mazu početku. Dok nije došla zabrana govora i naredba šutnje u toku namaz. <gled> Pomenjimo čak to došo u koranskom ajtu. Na ne se kaže ja sam rekao i zato on rekao toku namaza zna ono se deslo. Ovaj koji je koji je kinu, rekao je alhamdulillah a, a on je njemu rekao yarhamukella. Kaže feremani qam bi absarig. Ka vi pa su mali uh, su sušedni plaž doma da kaže pogledom me neobičnim pogledali pa kad sam ja pa sam ja njima rekao ma šenukum tenta te, uh, tentoruna ili kaštavom i se gledat u mene ja? i dađem on priča a oni su ga očima sam pogledali kaže se Đanu jadribune bi aidia him ala afkhawihim pa kaže pa sudarali su svojim rukama po stegnima da mu išareti da da ne treba govoriti Kaže: "Felema ra'aytum yusammitunani?" Seko. Pa kažemo s kontom da oni mene hoće u ušutka, kaže šutio sam. Kaže: "Felema Nisam vidio ova izraga, a sad bih gole ovo, ovo uzrečicu. Bija bih uva va ummi, na, znači on je na, na mjestu moga oca i moje majke. On je poput moga oca poput nje, moje majke. Gordost tako za poslanika sallallahu sallam. Kaže, nisam vidio bolje muallima. Kaže, ni prije ni poslije od Allahog poslanika sallallahu sallam. Kaže, vallaha, fe vallaha ima keherani. Kaže: "Vala darabni, Nitima je ukorio, nitima je udario, nitimi je šta ružno rekao. Nego je rekao karine i salat. <coughs> Zaista ovaj namaz. La yasufiya. Šejhun mi kalamnas, ne ne priliči da se u njemu govori išta od uh, riječi je govora ljudi i nema huwa tasbihu wa takbiru wa qiratu koran. Nego je namaza tasbih znači veličanje Allaha s.w.t., tekbir uh, u kontekstu izgovaranja uh, Allah tekbira u toku namaza i učinje Kur'ana. Znači sve u cilju veličanja Allaha s.w.t. Ovaj hadis, naravno hadis uh, jasno ukazuje na zabranu govora u namazu, uopšteno, svejedno bilo radi potrebe ili bez potrebe. Uh, ili svejedno uh, bilo radi radi neki uh, radi nekog popravljanja stanja ili ne. Uh, stanje usmisu to poklanja namaza i tako dalje. Udanom sa ovim hadisom učenjaci dokazuju izuzetak uh, izuzetak sa kojim uh, sa kojim uh, djahil neznalica ili onaj ko zaboravi ako progovori toko namaza da mu namaz nije da mu nije pokvar. Zašto? Jer kažu da je bio pokvaran namaz, rekao bi poslanik Sadana Selema ovom Ashabu, Moavijem Hakemu, rekao bi mu da ponovi namaz, jer on pričao. Nije znao da je došla zabrana govora o namazu. Znači da, da iz neznanja, na osobi koja ne zna da, da, da ako nešto izgovorio namazu, da kvala namaz, znači time mu nije pokvarana, znači ne mora ga ponoviti. Znači, to je za neznalicu, a kaže slično je i onaj ko zaboravi, ko zaboravi namazu pa nešto kaže. <kuh> a inače, po ovom pitanju, znači, da li ima opravdanje onaj koji zaboravi u namazu pa govori nešto od riječi ljudi ili neznalica, da li ima opravdanje u tome da, mu, da mu namaz nije pokvaren ili je pokvaren, oko toga ima razilaženje već učinjacima. Uglavnom, Allah za najbolji ispravani stav, znači da onaj ko to izđehla neznanja ne pa govori ili zaborava da mu namaz isprav, na to ukazuje naravno i, i hadis koji je biljži i bn'mađiv i haakim, jer dosa hadis opće prihraćen među lengu i maođe odriženje slabosti, ali opće prihraćen i ne lahaj težave za an umeti hatavan, i sijano domes, ukrivali. Kaže Allah zašanu, prelazi mome umetu preko preko greške, zaborava i onog na što su prisiljeni i sa time dokazuju da je neznalica i onaj ko zaboravi da, i progovorio toko namaza, namazin i pokvaranje. A šta to znači da osnova? Osnova je da prva opće poznata stvar o stvari koje tvari namaz, a to je govor, namjerni govor u namazu. Znači namjerni, izuzimamo tu, i zaborava, i žela. Dokaz za to je osnovni hadis, Uh, koji bilježi Buharim oslimu sva dva sahije od, od uh, Zed ibn Erqama, u kojem on kaže kunnane tekelemu Fisala. Kaže mi smo govorili u namazu, znači u početku kada je propisan namaz smo, uh, govorili smo svojim riječima u namazu. I ukelemu redželu minna sahibahu vahuva ila džen bihi Fisala. Kaže čovjek bi razgovarao sa, sa čovjekom klanjačima koji klanja do neke. Hatta nezel es-sura dio knjižo objavljeno wa qumu lillahi qanitin qumu lillahi qumu da se klanjate nama qanitin znači skrušeno da šutite jer je u mirna bi sukut pa nam je naređeno da šutimo u anu hina anil i bilo zabranjeno da govorimo u namazu U danom sa ovim hadisom odnosno i ovim kuranskim ayetom učenjaci dokazuju da je zabranjeno govoriti odnosno dogovor govor tog naaza kvari namaz. I nema razilaženja po toga, nema razilaženja učenjacima da namjeran govor za onom ko zna da je da kvari namaz, da to kvari namaz. I čak kaže Ibn Munzer u svojoj poznanjatoj knjizi Al ijma, u kojoj je sabrao znači, sve mesele na kojima je ijma učenjaka, kaže Al ijma al ilm. Alla ene men tekeleme fi salatih amiden boahuvela ju ridu i slahe salatihi ene salatavu faside. Iđma učenjaka je na tome da ona ko, ko progovori u namazu namirno, ne želeći time da popravi nešto od namaza, ene salatavu faside, da njegov namaz fasid, odnosno pokvare. Što znači, nakon toga imam razvilaženje u onom koji ko to uradi iz džehla i zaborava. E znači, to je ta prva stvar, prva svaka akvari namaz, to je znači namjeren govor. E, druga stvar e, jeđanje i pijenje namjerno u toku namaza. Treća stvar e, dobro neko odvajaju neko, neko posebno kaže jedinje, posebno pijenje, pijenje, razvoj to odnato je jedna ta istore. Uh sljedeće ostavljanje rokna Šarta ili vađeba namazaj. bilo koje od ovog vroga, namirno da se ostavi ruk namaza, vađeba namaza ili šart namaza. Četvrta stvar, mnogi, mnoštvo pokreta namirnih, pojasnit to. I zadnja stvar koja kvari namaz, a to je smijanje u namazu sa ispuštanjem glasa. To su stvari koje kvari namaz. Po nekim učenjacima oni nabraju da je to šest a neki ostavljaju pod jednu kategoriju i jedenje pijenje pod jednu kategoriju ostavljanje rukna vađiba i šarta onda ispadne da je to da je dva, dva, dvije stvari manje dođe 4 četiri, četiri stvari kojim kvari namaz pa ćemo znači prvo smo govorili a to je namjeran govor u namazu da kvari namaz e, ima skupine učenjaka koji smatraju što se tiče govora namaza da je dozvoljen namjeran govor u namazu ako je cilj i namjera da se nešto popravi u namazu. <clears throat> Poput toga, recimo, da spominem konkretan slučaj gdje sam ja klanjao, klanjala smo za imamom i imam nije učio, zaboravio učit sva na glasu u akšan namazu. I počin se u urodovu I ispravlja ga ovi govoriče njemu subhana subhanala, subhanala, subhanala imam i da dalji nastavi ovaj na vade ovaj, sur suro se malo učiti i kad višel ovaj jednom od tanjača bilo dotužlo da nismo to imam čemu je problem pa kaže ovaj tanjača kaže to tvoje bilo sa vidi kaže ovaj a, a, a jedan egipćanin kaže njemu nesite fati fati kaže zaborav s fatiho onu namaz kaže zaborav s fatiho I ovaj je onda proučio Fatihu na glas, Ima. pa je poslije namaza nama pojasnio da, ovaj, da je u stvari on proučio Fatihu u sebi. Pa se sjetio, ali onda nastavio suru ovaj, da uči na e, Fatihu učiti na glas i sunet nivađi, kratome nije on pogrižio. Samo što mi nismo, znali koji klanjamo za njim, to je problem bio. Pojednite ovdje što ovaj prevorio njim nesite Rekom, u nesite Fatih, rekao mu u namaza zaboravio s Fatihom. Ja da ga podsjeti, kao ne, ne koristi njemu suhano, suhano. Pa je ovaj, sve poslije pitanje, je njemu pokvare namaz? Što? oni potrebi, je strano potrebe rekao to. Znači, ni mogu daći, staviti znanja jer mi nismo znali šta je razlog. Znači, zbog potrebe to progovorio. Pa ima skupna žajka koja kaže da je to dozvoljeno. Dokazuju to sa, sa Hadisom koji se vraća na jednog osoba kojeg, kojeg su zvale zu Jedein. Zato je da ona onako ima uh, ruke odnosno mislite ima dije duge velike ruke. Hadis Buhari Muslim. Uh, uh, Na zimi tok hadisa je uteme da je da je poslanik sallallahu alajhi wasallam se klanjao četvoro rek'at namaz, onakvirat došla je. Da je to bila like Indija. I on se četiri rek'ata klanjao, dva rek'ata. I čim je završio klanjao dva rek'ata, predoselami ustao kaže a tu kad sam sam kad reklaňjali je, je bubekeriomer i svi šuti sa ni mjao štave a ovaj zoe jedan ustoji kaže alo poslednji će kaže ilsi ilsi zaboravio ili skraće namaz to što novi propis skraćen namaz <kuh> poslanikon nam kaže ništa zaboravio niti je skraćen namaz kaže im ovaj jes jes a a poentov hadisu doš kaže još su neki izašli već oni koji žuri posle namaza on će već otići izaći Poslannik sam da pituo Bobekra Jomera, jovič uzbil prvim satvojima, je li ovo tačno što kaže Ljubi Hedin, je li tačno što on kažen sam ja? Da sam ja skratio namaz, on kaže, jesu. I kaže, onda poslannik sa Ljubi Hedin se vrati i klanja još dva rekata i učini servisežde. Dodaja još dva na ona dva. I glavnom ovaj adik se kad se govori o servisežde. Međutim, da sam poslannik dobro, Ovaj, Klanjali su dva, dodali dva, a između toga su pričali. Jer tako? Pričali tu, jedin pričao, poslanik sam nam pitao, njih odgovarali, tu je, je razgovor pao. Pa, pa skupino šenjaka dokazuju Sovin način dozvoljeno radi potrebe govoriti u toku namaze. Međutim, odgovor na ovo, ovaj, da, da Sovin se ne, ne može baš dokaziva, da je dozvoljeno u toku namaza da razgovarati, nego je ovdje, znači, može se dogovacirati s ovim hadisom, Znači ispravno ovaj, zaključivanje iz ovog hadisa je u stvari da je dozvoljeno znači, kad se, zbeda, se nam završi namaz za ono ko misli da je klanjao potpun namaz pa priča u vezi namaza pa se, pa se ispostavi da su skratili ili dodali i šta ja znam opično skratili e onda da dodaju još od namaza što treba ili, ili se razgovara o tome da je na nekom, na nekom rekatu nisu čili dvije seždje jednu seždju i to ruka ne zostavlja nešto izostavljeno pa treba da jedna reka dodati ili dva. U svakosti tada ima smisa da se govori, tada je opravljeno govoriti i to u privatniji, znači to se može zaključiti iz hadisa. A da se dogovo, da se zaključi iz hadisa, da, je, da, je, da se može govoriti običnim govorom, ovaj, to je upitno i sa ovim hadisom. Zašto? Zato što imamo onaj hadis kada imam pogriješnju toku učenja namaza, vi ga upozorite, sa čime? Da kaže subhanela žene sa tasfirku, odnosno da pljesnu lukama. Evo danom od ovaj od od, od, od od zglob taj hadis govori kako treba reagovati kad treba nešto imamo upozorte a ne da se ričimo pozarova u svakom slučaju znači pompita ima razilaženje po ovom pitanju znači ima razilaženje oko toga ovaj namjernog govora radi potrebe namaza ispravni da da, da nije opravdano i da i to kvari namaz osim da nezamci djahilu i ono koji zaborava to uradi Pošto spitam da li kvari da maz vezan za govor. Koja znači, znači govor? Da li govor znači kad kažemo govor mora biti neka riječ smislena, poznata, da ima značenje ili bilo šta mabrnja. bilo šta da kaže da to kvari. Namjeru da se nakašlje. Jel kvari je nakašljavanje da Mm. Ovo je Hanefija pravi. <laughs> ovo je Hanefija pravi. Da, da, ovo je Hanefija pravi. Ovo je Hanefija pravi. Dependiara kod akvari. O, jeste. Kod Hanefija namirano da kaštavane kakvari. Zašto? Zato što ti ti ime nešto i šaretiš. Nešto hoćeš da kažeš. Samo da će i naći i tako dalje. Udanom ispravno je znači, a, znači da mo, a, kad kažemo govor da to mora biti znači riječ na riječ poznata koja ima svoje značenje, također. a ne da se puhne, a ne da se nakašlje i tome slično. Naš znači, kad govorimo govor, misli se na govor sa riječima koje ima značenje. Također, znači, ovdje u ovom pitanju činjaci govorili da kvari, dali kvari, da se puhne, a puhanje puhanju da pljune. Ili dozvodilo da se pljunu toliko namaza? Došlo u hadisma, znači, dozvodilo znači, dozvo da se pljuvanju toliko namaza ne kvari namaz. I to džentar ša. I to ulazi pod obo znači. Ulazi pod pitanje, znači da ne, da ne potpada ne pod govor zabranjen govor koji kvari namaz namjerno. <coughs> Dalje sljedeće svako se spomenuli ko kvari namaz, a to je jedenje i, na, i pijenje namjerno. To twofold znači, kao što kažem, <coughs> u svojom svom svoj gnjez ali džma edge ma edge ma alaa an man akala au shariba. Fi Salat salatid ferdi amd, amidan ili amden, ene alihil iadeh. Uh, Iđma u Čenjaka je na tome da onaj ko pojede ili popije u toku farz namaza, kaži da je namirno da je obavezno da, da ponovi namaz zato što mu je pokvare namaz, znači time pokvari namaz. Uh, zašto kaže farz namaz? Zato što oko na file ima razilaženja. Oko na file džumhu u smatra da pojesti popti nešto u toku na fili namaza, da kvari namaz, manja skupina učenjaka smatra da ne kvari namaz. Otkud je taj ljeda ne kvari? Pa kaže zato što u fili ima svakako neki izuzetak. Možeš klanjati sjedići, možeš klanjati na jahalci, ovako onako. Međutim, osnovno da kažem, treba dokaze. Razike između na file i farza je u sve ono što mi govorimo, da se može sjesti, da se može klanjati na jahalici, to se sa dokazom. Jer nema dokaz, znači nema razlike između ta dva namaza, osim što su došli šredskim tekstom da se razlikaju. Pratom je ispravno znači, da kvari, je pijenje kvari i u topu namaza, kvari i na filu namaz. To je ispravno stavljivo jer nema argumenta koji izuzima na filu iz tog propisa. Uh, evo ovdje uh, za jedanje i pijenje ostaje misjela bitno, a to je koliko količina se smije popiti ili pojesti. Koja je najveća, koja je najmanja. Naravno najveća, jasno uh, na, na ne ima granice, koliko god se pojedi, da kvar namaz, nas interesuje odno najmanji. Neki učenjarci kaže, kada govore o toj temi kaže uh, kvar i namaz, namjerno, jedanje i pijenje, svejedno bilo kaže uh, mnogo pojo ili malo. Pa čak kaže naglasavao što čak kaže i ono što mu ostani od rane iza zubi, pa namir, znači mrvem ostanu, pa i namjerno proguta kvarimo namase. Kaže je tu samo ko izaborava probuta ili ko probuta eh, jednostavno ga prevari, pa ne može ne može vratiti, znači odi mu u grlo i ne može vratiti. Alpeto to podpada pod ono nenamjerno. Nač, pa to kada i i zaboravoko proguta. Zato znači treba se paziti obavezno ako je osoba jela prije namaza da opere usta i da usta ili ako već ima e, tragova hrane u ustima da pojedi, da nastoji da i pojedi. A u toku namaza ako se desi da mu počne obično to duži šetan i on zna ovaj i tu da se nađe. Ovaj pa samo jezik ide na u mrvu tamo samo njuganja i šta da uradi ispravno je da osoba uzme tu mrvu da iz, uzme ne da je baca po neki tepih u čijer nego uzme uđe u sebe stavi da stavi tu mrvu izvadi izvadi iz usta kako ne bi bez ovza je ona, ona mala Ako je mala, ne zna da skrozno da nije bitno, ona se ne osjeti, ali govorimo opično znači, o nekih komadiće rani da ostane, kako kažu učenjaci, da, da i to kvari namaz. Sljedeće što smo naveli o stvari koje kvari namaz, a to je ostavlja, da, da se ostavi rukn ili vađit ili šart namaza. Pod šartom znate na što mislimo. Pod šartom znači da mislimo na ono što je u da bi osoba klanjala a to je okretanje prema kibli, eh, taharet, eh, da je čisto mjesto od eh, i da se uzme abdes ili gusul, zavisi šta je, šta je obaveza. Eh, okretanje prema kibli, eh, šta, šta smo još rekli, da nije te donese itd. Znači, tih eh, sedam ili osam koliko već šartova ima, bilo koji šart da se izostavi, bez obice što osoba klanja poslije, sjeti se izostavila. Ovdje je point u tome. Ovaj, sjeti se i izostavila, uh, ulazi ulazim, ja sada dolazim to, ako namjerno to urad, nema slunje da kvari namazu. Šart. Ili Rukno, ili vađe. Rekli smo šta su Ruknovi, znači čućenac razli da li ima 12, 13, 14 ili kod Hanefija. Kod Hanefija Ruknova ima u namazu samo šest. Zanimljuju, samo šest ima. ali zato imaju vađe iba 18. 18 vađeba imaju. On se inače i Zahađ, Hanefije Zahađ izvaja i skutam, u njih vađeba ima Kada dovoljanja njađa, mnogo, mnogo, znači to je preko 30 nekej učenjaca. On smalo u, u tom klasificiranju vāđiva i ruknova, ovaj, raskuju se od džumora od ostalih učenjaka, ostala tri meseca. Ugvalno, i, i znate šta smo vāđili, što smo rekli na Žima, ima veľko razidlaženje ovaj, kod toga. Ovaj, koliko ima ma vađi u glanu se izdvojile sa sa noštom vađi belkovi ostali I, i, i hanefije. s tim ovaj Hanefija ne obavezuje neke stvari za ostavljanje nađi glano e, znači nam je ostavljanje e, kad mi govorim važberskom presom mi se prvo sjedni da nam osoba ne ide prvo sjedni na nas prvi dešev da, da da klanja i ustani namerno ne da, da, da, da ga obavi ili za ruknovec znamo rek sva šta su ruknoci znači da zostavi jednu seždu, jedan ruku e, i tome slično ili jedan, jedan kijam, jedan rekat i tako dalje, ruknovite, a, a za šart to je malo prispovjeno. Bilo šta od tog da osoba namirno zostavi namirno, to je jasno ko dan da, da je poprano. Međutim, ako, a, problem vode ako je nenamirno zostavi zaboravio i klanja i šta onda da uradi. Ako je zaboravio a, šart namaza, a unamazuje, znači onda treba prekiditi namaz. Srapeki namaz i tinač ne potrebno da džabi da klanja, nego treba da duđi s onim, s onim šartom namaza. Da ga uradi. Recimo kad zaboravi, toko namaza sjeti da nema ima, ne ima obresta. Tu stiči su može da se neko duđi čak u džamiju džamat da klanja. Duđi džamat da klanja i sjeti se tamo na trećoj četvrkratu, ono kad duđi še ide, da ga odvede od, ovaj, od koncentracije, pa ga prisjeti ga na ovo, posjeti na ovo i sjeti da nema ima obresta. Šta treba uraditi? nastavi klanjati s sramote šta će ljudi reći el. ljudi pomislit da je ispustio vjetar tokom namaza pa onda on nastaje klanja. Greška, ne treba da se klanja znači. Treba prekinj namaz, sačka da ljudi el padnu na seždu ili jednostavno pokušat proći između ljudi, obično se ljudi malo skloni, znači na, napustiti namaz, otići, čar bude pogotovo po, po žutu, da se može stig da se na fars namaz na džemat. U tom slučaju, znači, ako se, znači, u toku namaza sjetiš da nema šart, nema delima jer kraj namaza. E, a po pitanju vađiba, ako osoba namjerno izostavi važib ili ruken treba ponoviti to gdje je ostavio taj vađib ili rukn. Recimo, osoba klanjala, recimo, na drugom rekatu zaboravila dvije seždje u ratu, radi jednu seždju. I na tešnjem rekatu sjeti da je učinio samo da je samo jednu seždu na drugom rekatu. Treba dodat, znači računat kao da teog rekata nema. na mi je učinio učinjaka, tako kada. Nastaviš jedan rekata, ne prekideš namaz, nego računaš da tog rekata, gdje si, si izostavljaj jedan rukn na tom rekatu, računaš kao da ga nema. I dodaš još jedan rekat. A onda na kraju namaza učiniš sehevi seždu i predaš selam, učiniš seždu nakon predavanja selam. Znači učinim sebi sveču, nakon uočimo sebi sveču šta je, kako na koji znači se radi. Znači, tako se popravlja greška, a ne da prekine namaz. Dakle, ovaj i ovaj gdje je, i prekinemo dalje. Znači, ne je potrebo prekine namaz, znači, treba tu naučiti. Ne prekida se namaz, nego samo brojiš gdje, se, na koje, šta si zostavio, sjetiš, ali da budeš siguran. A ne ono su u njima, jel, nije, ovako, na... znači, budeš dobro da, da, da se zostavi. Računaš šta je rekat kao da ga nis klanju. I dodaš šta, još jedan redak rekat, dodaš. I onda učini štehvi seždu e, nakon predaje selama. <kuh> Vezan s ovom meselu, e, učenjaci su govorili, ako osoba preda selam i sjeti se onda da na jednom rekaatu neki rukni ne zostavi, da li je ta dozvoljeno da samo doda ta jedna rekat ili ne. Znači smatra ako kaže fasul taj period kako je predao selam do kad se sjetio, ako je on kratak da može samo ostati još dodat jedan rekord, planja ti jedan rekord i spojde su ni na malo. I to je zaista ovaj lakše jednostavnije, znači treba znači otprilike znači da bude kratak period i da nije razgovarao s nekim jer što do je to meni slično sjetio se da nije da je na jednom rekatu neki rukn nije uradio. I onda ustani i klanja jedan rekaat i učini sehvi nakon se svi nakon na atom predaje selama i time popravi svoj namaz koju je klanjao. Znači ne treba uvijek, ovo sve treba znati da ne bi uvijek klati uvijek ponavlja namaz na, na svaki slučaj ajmo opet. I tako se svaki slučaj stalno Ne, ne tu se svaki slučaj znači treba znati uh, fit ovi pitanja, razumivanje ovi pitanja i, i, i, i na takav način se ponašati ako se, se ukaže potreba za, za time. <clears throat> Što se tiče ovog, znači, završili smo sljedeći, sljedeći, sljedeća stvar koja kvari, koja kvari namaz. A, kao kažem učinjaci, Amel kathir amda namjerno mnogo kretniju namazu. Kretvari namaz. Kaže Nevevi u svojoj knjizi El Međmu, Ka le se znači ovdje govorimo o namjer koji nisu sastavni dijelovi namaza. Koji su pokreti da da, o, da da se kreče, da se pomjeri tamo van, a mislim se ono što su što su odravljene namaza. nego pokreti koji nisu odravljene namaza. Da se puno češe, da da, šta ja znam, ruku, nogu, da, da se trese i igra i tako, ko što znaju, jesi sa svašta rada. Kaže nebevi, kaže nefilu de lice bila. Kaže ako radnje koje nisu od saastnog djela namaza. To malo pričao sam govorio. Ako je puno tih radnji koje on uradi tokom namaza, kaže kvar namaz bila hilaf, općenica nije me kazila. E sad pozvao da je to puno radnji koji su to pokriti koji imaju puno ranje. To je sad pou pitanje. Kaže Ajukana qalidan lem yubtilha bil Ako je malo, malo tih radni, malo pokreta, neki neznati pokriti, mali pokreti, kaže ne kvar namaz oko čekani mazilaš. Kaže hadu wadabit. Ovo je to pravilno. Kako znati kada, znači, kada kvari namaz pokriti, kada ne kvar. Znači, ako je puno nošto pokrita, kvari namaz, ako je malo pokrita, a nekvari na nas. Ovde govorimo o kojim bogovima. Neki čenjaci od ove od ove mjesene napravili jedno jedno veliko selo, pa i i napravili pisalo tome selu nazivažu čenjaka. Pa kaže imamo pokrete s potrebom i pokrete bez potrebe. Kako s potrebom? Kada ćemo čovjeka nešto svrbi, da, da, da počeše se po tom mjestu, po glavi, po tijelu i lovno. Ili s potrebom hoće da pomjeri odjeću, hoće da skine jaknu ili da obuče jaknu oče da skinje obučio ili neskino obuču toko namaza Tu su neki pokriti sa potrebom pokriti bez potrebe to je ono onako bezezle je neko dav koji naš e to je, o tome gođe pa se napravi razgovor kaže ako je sa potrebom nema smetnje ako je bez potrebe onda kaže namaz ako da nefija koliko koliko ovaj pokrit da vezuje namaz 3 1/2 dana znači Na zna. tri puta kaže ako se podrpaš je tako počešeš na jednom mjestu Dobre. Dobre. tako dalje, kvari da možete, tako? Pod nje tako kvari. Jesa tu za znači, šta on misli po tim, je ovaj jel s potrebom ili bez potrebe? Jel oni kaže s potrebom bez potrebe da se da se počeš ili ili, ili kreći. To je jedno. U danom Anefije su po ovom pitanju od krajnost. Ako me govorimo, kad govorimo četiri nezalog Kada nariziramo ovo pitanje, Hanefi je sošlo u krajnost, kod njih malo ono se pomiriš, nešto uradiš kao odmah sumnijemo, bolje klanja je ponovno za svaki slučak. Hanabila je sošlo u drugu krajnost. Kod Hanabila, a tu vidimo, o, i oni koji slijedi Hanbelijski mezer, tu ako se odijaca vidi klanja je. Ako sam imao prilud vedati njih, to klanjo, pogotovo njihovo djecu, oni imaju svoje gutre, šimage, šamije po glavi, i sa njima kad ufati, Prebacije tam, prebacije van, pa stup Sto puta nam, nema što ne radit sa njim. Sad je sveži, sad je digni, sad ovako... Sad je stavio odet, sad ovako... Cijelo vrijeme sam nešto je poprlja. Pa onda ona djeca počne na nogama, pa špljocane prste tam sa njima. Hajde na rukama, razumijelo, na nogama, na nogama saki prst. Deset prsti od nas. I tako, kretanje, pa sad na jednoj nozi stoji, pa sad na drugoj nozi. Ne vratno. To kod djeci, ja može možda kod novi djeci, ali i kod odrasli. Naci kod nje krijednje, te kod je tu kao normalno je to. Dokazuju nama, normali, viče mi, imamo dozvoljene radio na maz, ima stari koji je došao hadisom da uzme rad. Al ovo baš ono pada u oči. A zato imam Hanafie. Superdo. Ovo je najbolja rasa vidi kad dođu Tartanja Pakstana kao Saudijica. Naci ako ima prostor, on treba poput hadafija ne mrda, pošto ovi ovi Pakstanci od hadafija često ne mrda. Nema šansi, on kako ode, onako na nogama kako stoji, ode na sed, onako se i vraća. Nema da da centimetar Naci to ne, ne mrdalo se znači. Nema, ne možeš njega onaj ovaj pomiriti ili da ga da ga skinješ, tako da znači, kak su, namaz, je nema znači kako kako Ukrajinu namazu takav vecilo vrijeme. Zbog toga što se tako učili tako u mezheznoj učili da nema mrdanja. Dok ovamo kod da bila obrnuto. Tako da su Malikije Šafi po tom pitanju oni oni drži ovaj srednji ovaj stav zato to odejel, ovaj ima levevi ovako i govori o ovoj temi uglavno čovjek znači, pitanje malo ovaj detaljnije se obrađuje znači ima više stavova očenjaka. ali ovaj mi pošto je došlo vidiš spomenuto u sljedećem predavanju došlo je hadisa u kojima je svakojim učenjacima dokazu kaže dozvoljeno radio namaz po podržanje dijeteta spuštanje dijeteta i tako dalje ovaj pokreta da se zatvore vrata da se popuni saf da ovo ovaj, do ono znači to su pa pokriti Iako su one s potrebom određene i tako dalje, ali to ne znači da je to kakav to potreba dijete, u smislu da ga drži, da taj ne tu to baš toliko velika potreba. U ovaj sa tim radjama Handelije dokazuju da je dozvoljeno imaš ili ne u tim pokretima. Ovaj, dok, do Hanefije idu da to narušava skrušenost Amaz. Na I nema smisla to narušavati. Znači, to je to, ovaj Nije to normalno da radiš mnogo što ti radi. Uglavno mogu što je imam nave i naveo, znači ono bi otprilike ovaj, bilo najbolji kao neke neko pravilo kako i on sam kaže. Ako je mnogo što bezpotrebni pokreta, onda sumnjivo nalaz i pita nama, znači ako to čovjek namjerno radi, toga se treba čuvati. A neki sut, sitni mali pokreti, manje pokreta da, i pogotovo koji nisu jedniti isti, nema smeta da se da se uradi. <hup> Ovde govorimo o pokretima kojim, znači im Uh, bespotrednim pokretima, a ne oni koji imaju svoj razlog i pogod. <clears throat> uh, pitanje je to, koliko je puno, mnogo pokrijeta, koliko je malo pokreta kaže, imam nevoj da se to vraća, po džumu hu vraća se, kaže, ilel ade. Vraća se u običaj, praksu. Šta se kod ljudi smatra, uh, mnogo ili malo? <clears throat> pa kaže, recimo, kaže, kod ljudi uh, smatraju da... Da, se, da potpada pod malo pokreta, nešto kaže poput toga, kaže poput bi bireti selam. Kad će oti išareti da, da odgovori na selam, kaže to je, kaže potpada pod malo pokreta. Vi znate da je došlo u hadismu, jer je doslim kada neko, neko u selam i onda namazu, da, da, mu, da mu odgovori na pozdrav i šaretom ruke. Pa je došlo tu u tri oblika na koje, u hadismu, kako da odgovori, smako drži ruku, kako da povori, jedno je došlo, Jedno je došlo ovaj da, da šakom od pozdravi, drugo je da čitamo rukom i šareti kao pozdrav, a treće je prstom, samo da prstom, znači, da dikne prst i da šareti pozdrav prstom. Jedno i drugo i treće je došlo u hadisima. Tu spominje ovdje kao faktu. Jel? Uglavnom ja nevoj navodi ovih ovaj stvari, znači kaže skidanje papuča. I šaret odgovorom prilikom nazivanja selama. Kaže eh, skidanje ili stavljanje kape. Turbana ono da spominje. Obuča, oblačenje oblačenje kaže neke lagane odjeće ili skidanje. Nošenje djeteta ili spuštanje djeteta. Spričavanje da neko popruđi ispred tebe da ne pruđi, da ga spriči da ne pruđi ispred tebe. E, također, kaže, da obrišeš, ako iz usta uzmeš nešto, nešto imaš u ustima, ili pljuvačku, ili hrane, počeš s svojom da skloniš, da otkloniš, pa da staviš to u odjeću. E, kaže, i to ne upada, ovo što smo mi rekli da izvadi se mrva stavi se u džep i tome slično. Kaže, i to, sve ovo, kaže, su navod. navod ali slično tome potpada pod male pokrijete koji ne kvari nam se. A ajde pa onda se postave pitanja nakon njegovog govora onda ode onda završat svoj govor šta onda po to velikih pokreta uglavnom ono znači što bi se zaista mogu dati svaki korak da da čovjek da hoda da naprijed puno pora, koraka samo da koraka naprijed više ili manje to se onda može ubra, u u nošto pokreta E sad se vode posao pitanje, ako je to radi popunjavanja sapu, safa ili pridrživanja da se primakne osobi koja klanja da nje, ako je izašla negra osoba pa da se popuni traznina u safu, u znači to je izuzetak, ne misli s po tim uodanjem, nego da uoda onako, bez recimo, ili ako hoće da ode, da, da se pomjeri, da klanja do stuba, znači to ne potpada, jer to, to ima predaj, prednosi se od Omera Radijalno. Omera Radijalno vidio čovjeka da klanja između dva stuba. Pa došao do njeg i uzeo ga i pomiru ga. I kada vam pomiru ga, on i vratio ga da klanja u prac stuba, da ima pierži sve sebe, sutro, da klanja prema njoj. Da to da mu to njemu radi omer radije lahana. A imamo Adijsko također koji presuđuje po ovom pitanju, znači ako je opravdan pokret hodanje, krijetanje namaza, da ne kvar namaza, to je da je poslanik sa lalahu, ali isto je došlo na klanjao je na mindaru kod njega minder nije bio koliki je bio koliko ima četvrtina. E, popeo se na stepencu i učio bi. Pa bi dread radi određen radnik, kad se radi, pa kad bi htio na seč da padne, kad je vratio bi se nazad i mora napred nekoliko koraka, otako. Kad se vrati nazad, može se na tri čet korak napred. I onda čini se. Pa kad se opet dine seže da da bude na kijamu, opet se popio na, na minder. Kaže poučavao nas kako da određeni radje radimo, kako da klanjamo što znači da potrebe, kretanje i pomiranje nekvari namaz znači to je rezime toga nego ono što kvari, znači to je mnoštvo pokreta poput vodanja bezpotrebnog sačime znači ovaj osoba sačime znači, time izlazi iz nekog okvira neke neke skrušenosti u namaz isto nema nema neke znači bespotrebno je i izvodi čovjeka iz skrušenosti i mnoštva pokreta mimo ovo što smo spomenili do To uhvari I zadnja stvar koja uhvari namaz, rekli smo, a to je dahek fi a to je smijanje u namazu. I to pravilo ovdje na koje smijanje se misli? Na smijanje sa kojim, sa kojim se pusti glas. Znači ne misli se da se čovjek nasmije tebesom, tako zvane, odnosno da se samo jel, ovaj, nasmije bez puštanja glasa, odnosno da se vidi na izrazu usa da se nasmijao ili lica. Nego kada pusti glas sa smijanjem onda je pokvario namaz kaže ibn Munzir idma ala butlan salati bidahik kaže učnjakaj jedna popare namaz sa smijanjem kaže kaže većina učenjaka je na tome da, da se čovjek nasmiješi bez puštanja glasa da to ne kvari namaz <coughs> A to kad kažemo da nekvari namaz, to ne znači da je to u redu, da treba se, se smijati bez puštanja glasa. Nego to znači, da, ne govorimo o to samo da to ne kvari namaz. Pa tako neki učinjaci kaže, ako je bespotrebno da se nasmije bez puštanja glasa, to je mekruh. Ako se desno nije njegovim ciljem, nego nešto ga drugo nasmijalo, neka, neka okolnost oko njega koja se dešava, zvuk i tome slično, pa se on nasmijao samo na usma, nije ispustio glas, tada nije metru i nije pokvario nama. To da kvari nama za ovaj Reksomichma dovoljno ićma u čenjaka. Ovaj, prenosi se od eklopas haba od jabra i bomusa da šalje tajak od drugih prenosi se da su pre govorili da namjerno smijanje kvari nama. Euh, zanimljivo je da smo spomen da uđe ovaj 3 3 stvari pokvario nama, Zmimović, Aktovaj, Ruknova. Da, smo da je sporta da je idžma učenjaka na tome da to kvar namaz. Načemu da da pričanje u namaz kvar i namaz, da jedini piyanje kvar, jedini piyanje kvar i namaz i da smijanje kvar da po koji mu učenjaka. A zapak vež govorimo idžma, da znate da je idžma učenjaka, ovaj idžma kat'i, idžma znači koji prenese spolnim neka učenjaci u knjigama i nema razilaženje po tom pitanju. Zaista nije ni spisatelja u dozi da je to najjači šerijski argument. Najjači šerijski argument koji postoji. Nije da kaže Ajet iz Korana, ili hadistka, radosta, bohari, muslima. Najjači širijetski argument je ičma učenjaka. Što? Zato ako imamo ajet, iz tog ajeta jedno učenjaci zaključili jedno, drugi i drugo. Razvila se oko tumačenja ajeta, onda taj ajet ne može biti jak argument po tom pitanju. Možemo reći skupinu učenjaka dokazati svojim ajetom. Nego ako ajet ili hadis ukazuje na nešto ić maočenjaka na tome da je propis taj takav, onda je to najjačiji širijetski argument. Tako da znate pravdu, znači, najjačiji širijetski argument je ić učenjaka. Tek poslije toga dolazi znači, ajet koji ukazuje na nešto, ili vjerovodostajan hadis koji ukazuje na nešto. Ili onda nakon toga tek, naravno hadis, mutevater prvo, pa onda haber a ha, mutevater, znate koji se predstavlja na mutevatra, a onda poslije toga dolazi kijas na, na četvrtom ili petom mjestu. Hvala vam izbečera za vrst a svoj témam, da je dom smijem, da je dan je za vrst. To je to. Ako ima se repita, možda poslipiti spane ke lahom uberbi, hem teke eskeden da je vrst, da je tu ljubo ideje.